Лодькові це інколи вдається, і він підтягає своїм нато ще молодим дискантом, але Хведот лише може тут хіба роззявити рота і дивуватися, як то у них усіх так гарно виходить. На дворі мороз, але сьогодні він не має доступу до цієї родини. Тут сьогодні і тепло, і затишно. Вікна замальовані ласицями, місяць обливає їх своїм сяйвом, і вони горять переливно і дивовижно, ніби те пальмове листя лите зі срібла. Але настрій Володьків дещо зіпсувався, коли лягаючи він пригадав, що назавтра на розговіння не буде, як звичайно, свіжої ковбаси, яку він так любить, а йому прийдеться вдовольнитися звичайною кашею зі шкварками та капустою без м'яса. Бувало лише на світ благословилося – а він вже вставав і домагався. «Мамо, ковбаси!» Ковбаса на Різдво те саме, що на Великдень Паска. Вона каже, що довгий, чотиритижневий скінчився піст і починається свято. Але цього року все-то відпадає. Піст триває далі. Тому ранком Володько не квапиться вставати. Він лежить під кожухом, йому не спиться, хоча на дворі ще темно. Він самий тільки з Хведотом, бо тато, мама і Василь ще у півночі поїхали на всеношну. В хаті голодно, бо за ніч видуло все тепло, але під кожухом тепло, і він може полежати, помріти, поміркувати. Багато різних думок приходить і відходить в його голові. Має ось він букваря, і грифеля, і дошку, і знає багато букв. Але що ж, коли він усе такий малий, і його нікуди не пускають, і мусить він завжди сидіти тільки вдома. І чобіт йому навіть не куплять. он мельникові хлопці, скільки їх є, а всі мають чоботи, і можуть собі ходити, куди хочуть. І настав, і до монастирського млина, і до ліса, і до церкви в неділю, і не мусять просити мами, щоб дала їм свої чоботи. Так, не дуже воно весело так жити». І як він виросте, то усе то зробить інакше. Він купить собі добрі чоботи і поїде далеко-далеко, за море десь і ще далі, до міст і не таких, як Мизич, а як остріх і ще більших. У містах пани, і живуть вони, бач, як гарно, як чисто одягнуті, як все смачне їдять, булки та цукорки та всяку всячину. А скільки у них книг усяких, а картин, а всього, ні... «Мужиком бути ніяк не варто. Володько не хоче більше бути мужиком, хай собі хто що хоч думає». І хто знає, як довго б він міркував про свою долю, наколи б не почав рухатись хведот. А після із церкви повернулись, почали обідати та оповідати про всячину. Дуже гарно співав у церкві хор з новим диригентом. Багато прийшло москалів на побивку – Махобеїв Іван у Драгунах служить, Соловею Хведіру Гвардії у Петербурзі, той інший у матросах, той ще десь там, хтось помер, у когось народилася дитина, до чиєї з дівки ходани на м'ясниці збираються. Безліч тих новин і є про що говорити. Одначе перший день свята минає досить сумно. Всі дома, ти нікуди. Сусіди далеко, пішов було батько на пару годин до мельника, випив пару чарок, з'їв бухт і це все. Мати з дітьми гнудилась дома та, як звичайно, по господарці порилась. Василь начепив свої дерев'яні ковзани і погнався десь туди на лід. А найбільше нудився Володько з тим хведотом. Ті цілий день у хаті. І бігали по підлавами на чотирьох, геть чисто штани на колінах попрочовгували. І на полу гарцювали, і цебрик води розлили, за що Володько негайно дістав прочухана. Після Володько щось цікавого знайшов у Василевих паперах і почав уважно читати. Але нічого не міг зрозуміти. Мова була така дивна і друг такий дрібний, що поки розбере слово, то зовсім забуде, що там було спочатку. Зате другий день видався на славу. Було дуже весело. Уже зрання на двір в'їхали обшивні, і Василь ще здалека по буланних конях пізнав, що то їдуть залужні – дядько Корній з тіткою Зінькою і зі своєю дочкою Катериною.